«Ось що, дитина моя!» – заговорив гетьман, ласкаво кладучи свою руку на прісину. «Звідси ми вирушаємо на Умань. Хто знає, що там чекає нас? Числимо на перемогу. А от серце все чогось неї, немов біду віщує. То ось що я надумав. Панна, дочка генерального бозного російського, їде в замок Кшемуцького. Ти ж чула це. От я вирішив і від тебе відправити з нею, ніби ти її служниця, чи що?» Пересидиш там бурю, і в разі не пощастить нам підуманню, то вельможна пана не покине тебе!» Почувши ці слова, Пріся зблідла, на очах у неї виступили сльози. Батьку, пане гетьмене за що? За що ви хочете відправити мене? Хіба я чим? Ой, Господи!» Дівчина в розпачі сплеснула руками і закрила ними обличчя. «Прісю!» Дитино моя, та хіба я це роблю, сердячись на тебе? Ліпше, от жури в мене не буде, але ж треба подумати про твій спокій, про твоє життя. Треба влаштувати тебе на випадок якої-небудь біди. «Спокій!» – з болем скрикнула Прися. «Та хіба я матиму хоч одну хвилину спокою, якщо не знатиму, що діється з вами? Я виплачу очі свої, серце моє розірветься, Боже мій, та я збожеволюю, що хвилини думаючи, що...» Може, ляг уже всадив вам ножа в серце. Ой ні, ні, батьку, не відсилайте мене, ліпше мені до ляхів на муки потрапити, ніж пропадати десь далеко від вас. Присин голос урвався. Спасибі тобі за ласку, дитино, ніжно промовив Залізняк, опускаючи руку на плече дівчини. Тільки чого це ти так тривожишся за мене? У відповідь на гетьманові слова. З грудей Прісі вирвався глибокий, болісний зойк. Вона затулила обличчя руками, і все її тіло затряслося від судорожного ридання. З сумною ласкою дивився на дівчину Залізняк, нарешті мовчки обняв її і пригорнув до грудей. Прися схопила його руку і почала цілувати. Та гетьман, нічого не кажучи, вивільнив свою руку і, підвівши Прісину голову, ніжно поцілував дівчину в чоло. Якусь мить він сумно дивився на бліде, засмучене личко присі, а потім, зітнувши, сказав, «Ей, дівчина, дівчина, не в добру годину причепивати свій човник до мого байдака. За моїм байдаком йде крута хвиля, вона заллє, розіб'є твій човник, не дасть йому дістатися до тихої пристані. Хоч на дні моря, хоч у самісінькому грозовому вирі, тільки б з вами». В пориві невимовного кохання скрикнула пріся і припала до грудей залізняка. Лисянський замок був милі за дві одвільшаної, і надвечір того ж дня пишна кавалькада, яка складалася з шляхетного лицаря, вирядженого в оксамит золото і коштовності, молодої красуні Амазонки та десяти пишно одягнених слуг, зупинилися недалеко від брами. Один з шляхецького кортежу виїхав наперед і засурмив. Із замку довго не відповідали, нарешті по великій паузі з надбрамної вежі засурмили. Передовий, то був отець деякон, під'їхав ближче. «Хто ти?» – гукнули в вежі. «Осавул його мості молодого пана Ржевузького, а їде він до ясного пана губернатора з дорученням от ясновельможного нашого регіментаря і просить гостинності. Знову запала мовчанка. Очевидячки слова Осавула були переказані губернаторові, і він захотів перевірити, друзі чи вороги напрошуються до нього в гості. «А хто у нас тепер за регіментаря?» – з височини вежі, – спитав Осавула сам губернатор. «Хоробрий і приславний полковник Стемпковський. Він у Білій церкві вже перебрав командування кварцяним військом», – відповів деякон. «А звідки він туди прибув і коли?» Прибув він учора. Звідки? Пан капітан краще знає, а я чув, нібито від його ясної мості, пана тутешнього губернатора. Ці дві слушні відповіді розвіяли сумніви Кшемуцького, та й крім того, якийсь десяток людей не становив небезпеки. Губернатор звелів очинити браму. Гостей він зустрів у своїй парадній залі вельми урочисто і разом з тим дуже привітно». А з вельможною панною, російською підданицею, нібито відбитою з Цемковським у Гайдамаків, повівся навіть підлесливо, сказавши, що замок та команда й усі люди до її послуг, і що при першій можливості він сам вважатиме за честь для себе супроводити панну в Київ».